19. fejezet Visznesz, 1886 tavasza Nem volt hiány morfiumban, sem egyéb gyógyszerekben, Stange úr csípő fájdalma mégsem csillapodott. Éppen ellenkezőleg. Csak nem két héttel azután, hogy februárban leesett a konzerves polc előtti alacsony sámliról, jobbára kábán bóbiskolt a hálószobában, amikor pedig ébren volt, csak nyögött, valamint émelygésre és szédülésre panaszkodott. Csak estére tudta összeszedni magát egy rövid beszélgetésre. Berta lassan két éve élt és dolgozott a Stange házaspárnál, házas párnál, és Stange asszony úgy vélte, hogy a boltos lány mindkettőjük számára pótolhatatlanná vált, mind a bolt működtetése mind a meghitt családias légkör szempontjából. Most minden este bekérték Stange úrhoz, hogy beszámoljon az aznapi forgalomról, és hogy elmesélje, mi történt odalent, ahogy Stange úr a boltot emlegette. Ilyenkor párnákkal alaposan megtámasztva régi, elszürkült ingében ült az ágyban, vizes fésűvel ráncba szedett hajjal, amely a jégbe karcolt vonalakra emlékeztetett. Stange asszony egy takarót terített a lábára. Mostanra összesen öt boltos lány dolgozott az üzletben, Hanna Brumenes volt az egyikük. Októberben vették fel, Berta ajánlására. Az üzlet továbbra is jól ment, annak ellenére, hogy a törzsvásárlók egy része elköltözött Visznesből. Az ősszel olyan jelentésekről lehetett hallani, hogy a kalkopirit minősége gyengébb, mint korábban, ráadásul egyre kevesebbet találtak. Az SZJ Stange ennek ellenére bővítette termék kínálatát, és sokan szívesebben vásároltak náluk, mint más üzletekben. Amikor Stange úr felajánlotta Hánának az állást, amely részben az új áruk beszerzését, részben általános eladói munkakört foglalt magában, azonnal felmondotta használati cikkeket árusító üzletben. Az üzlet tulajdonos nem bánta meg a döntését. Hannah új ügyfeleket vonzott a boltba azáltal, hogy kifejezetten egy-egy meghatározott érdeklődéssel bíró csoportoknak szánt árukat szerzett be. Angliából egy tétel cipzárt küldtek neki, amelyre sok asszony kíváncsi volt, és néhányan vásároltak is belőle. Egy külön sarkot is kialakított egy nagy tételnyi, különböző színekben pompázó gyapjúfonalnak, amely Sandersből érkezett valamint, kötőtűk és horgolótűk széles választékával is szolgált. Mivel Viszneszt az ország minden tájáról származó emberek lakták, Hana gondoskodott arról, hogy a kötött ruhadarabok esetében sokféle helyről származó minta és technika megtalálható legyen. A tél folyamán szinte verseny alakult ki a hivatalnok feleségek egy csoportja között, akik egy klubban jártak össze rendszeresen. Fanai, Szetezdáli és zelbői kötésmintával készült kardigánok és kiegészítők sora került kiszorgos kezeik közül. A jómódú urak számára pedig, akik szívesen horgáztak kett nagy műgonddal kidolgozott műlegyeket rendelt a nyári lazachorgászathoz. Ezen felül a horgászengedélyek árusítására is kizárólagos jogot kaptak, így a bányavállalat brit látogatói közül többen is folyamatosan betértek, a hógenem működő üzletbe. Bár Stange ágyhoz volt kötve, úgy vélte, az üzlet biztos kezekben van, hiszen Berta a megbízott üzletvezető, Brumenez kisasszony pedig, ahogy fogalmazott, maga a gőzhajtású motor. Berta és Hana továbbra is barátok voltak, könnyed hangnemben beszélgettek egymással, de már nem annyira bizalmasan, mint korábban. Mindazonáltal Berta úgy érezte, jól telnek a napok, Intenzíven, dolgosan, rengeteg vásárlójuk van, hánával pedig sokat beszélgetnek és tervezgetnek. Olykor előfordult, hogy Halkan arról társalogtak, mit csinálnának másképp, ha övék lenne a bolt. Stange balesete után azonban felhagytak vele. Ezek a beszélgetések egyébként soha nem voltak merészebbek az efféle kijelentéseknél, ha rajtam múlna, közelebb állítanám a pultot az ablakhoz, vagy lehetne egy előtető a bejárat fölött. Egy nap Hána azt mondta, amikor üzlettársak leszünk, ruhát fogunk árulni. Pillanatnyi és ártalmatlan ábrándozások Gondolod, hogy nem csak a csípőjéről van szó? Hána a nagy főkönyv fölé görnyedve ült a bolt és a pékség közötti irodában. Felpillantott Bertára, aki éppen kenyérért indult. Úgy érted, hogy valami más betegsége van? Háne bólintott. Az orvos azt mondta, nincs törés, csak megütötte magát, de mostanra már majdnem három hét telt el. Bert fejében is megfordult már a gondolat, hogy Stangét szokatlanul erős fájdalmak gyötrik ahhoz képest, hogy nem törtel semmilyen. Hogy legalább olyan gyakran panaszkodott gyomorfájdalomra, mint a a csípőjét fájlalta. Mintha a baleset valamiféle hanyatlást váltott volna ki, feltartóztathatatlan öregedést. – Hány éves lehet? – kérdezte Berta. – Nem tudom. Azt mondanám, hogy a hatvanas évei közepén járhat. Hána bólintott, mintha meg akarná erősíteni saját feltételezését. Remélem, megkapja a szükséges gyógyszereket. Jegyezte meg. Hogy érted ezt? Ha más baja is van a csípőjén kívül. De az orvos biztosan megvizsgálta, és más gyógyszereket is hozott neki. Végül is itt volt pár nappal a baleset után. Igen, de akkor csak azt nézte meg, hogy van-e törés. És most arra gondolsz, hogy valami másról van szó? Honnan tudnám? Nem vagyok orvos. Nem. Tényleg nem. Visszakozott Berta. Sajnálom, mondta Hána. Hána még soha nem kért bocsánatot Bertától. Nem is lett volna oka rá. A kisé nyers hangvétel egyike volt azoknak a dolgoknak, amelyek hozzátartoztak Hanahoz. Egyfajta határozottság. Mert másképp gondolkodott, mint a többi boltos lány, Másképp, mint Berta. Mintha egy terv vagy valami megvalósításának a kellős közepén lenne. Most azonban bocsánatot kért. Berta meleg és elnéző mosolyjal ránézett, majd belépett a pékség ajtaján. Amikor néhány nappal később Stange szobájában járt, a férfi csak nem részegnek tűnt. Inkább feküdt, mint ült, és Stange asszony most először nem tudta ráadni az inget. Egy sárgás, kopott, gyapjú jéger felsőt viselt, a haja fésületlen volt. Vontatottan beszélt. Hirtelen szokott rám törni a fájdalom, magyarázta, mintha egy medve mélyesztené belém a karmát. Ideges leszek tőle. Sápattabb volt, mint azelőtt és véznább. Berta az éjjeli szekrényen álló, barna morfiumos üvegcsére pillantott. Segítenek a cseppek? kérdezte. A férfi bólintott. Csukott szemmel megkérdezte, hogy telt a nap odalent. Berta beszámolt neki az aznapi eseményekről. De leginkább az járt a fejében, vajon mi lehet Sztánget Hogy van-e ott valami, ami nem enyhül az idő múlásával, hanem épp ellenkezőleg, egyre intenzívebbé válik? Sztángét elnyomta az áloma beszámoló alatt, így aztán Berta kiosont a szobából, és bement Sztange asszonyhoz a nappaliba. Elaludt, mondta az asszonynak. Igen, mindjárt bemegyek hozzá. Nem kérdezte meg Bertától, hogy kére egy csészete át, vagy leüle egy kicsit, ahogy néha tette. Olyan zaklatott álmai vannak. Csak ennyit mondott. Mert fájdalmai vannak? Gondolom, igen. Lehet, hogy valami más az, és nem a csípője. Mire gondol? Nem tudom. Nem, nem hiszem, válaszolta Stange asszony. Az orvos azt mondta, hogy a cseppek miatt gyakoriak az álmok. Értem. Nem értek hozzá, de az orvos nevetve mesélte, hogy a cseppeket az álmok görög istenéről, Morfeuszról nevezték el, és hogy ez a Morfeusz az álmok legfőbb megformálója. Berta elmosolyodott. Szinte látta maga előtt az orvos és Sztánge asszony sottogó beszélgetését. Ezért nevezik Morfeumnak? kérdezte. Így mondta, és hogy Morfeusz Hübnosz és hogy hüpnosznak ezer fia van. Ők testesítik meg az álmok különböző arcait. Igazán szép elképzelés. Ez csak egy mítosz, mondta az asszony és keresztet vetett. Hogy ne persze, bólintott Berta. Tudta, hogy rönóztán minden olyan példázattal és történettel szemben szkeptikus, amelyek nem lelhetők fel a Bibliában. Berta kimerültnek érezte magát, de egy cseppet sem volt álmos, így amikor este ágyba bújt, tágra nyílt szemmel bámult a sötétségbe. Azon töprengett, mi történik majd vele, ha Stange meghal. Azután Jostájn Olszánre terelődtek a gondolatai, akit a bergeni utazás után csak néhány alkalommal látott futólag, és akit senki sem hiányolt. Olszán szinte eltűnt és egy élet is vele együtt. a hosszú ideje nem gondolt már a lány kérése, amelyet a fejében csak Bergennek nevezett, és nem beszélt róla senkinek. Tudta, hogy képtelen lett volna házasságban élni vele. Akkor már jobb volt itt lenni ebben az ágyban, a saját padlás szobájában. Tetőtéri életet élni. Amikor üzlettársak leszünk, Üzlettársak, ami egyfajta szövetséget jelent. Valóban lehetséges. A következő hetekben Stange többször elmondta, abban az esetben, ha nem épülne fel, el akarja adni a boltot. A gyomra ugyanis egyre jobban fájt. Egy áprilisi délután kertelés nélkül közölte Bertával, hogy heteken, de az is lehet, hogy napokon belül meg fog halni. Az orvos mondta neki. És hogy nem a csípőjével van baj, hanem azzal, ami a gyomrában növekszik. És itt az ideje, hogy az üzletügyeiről beszéljenek. A Sküdenes honban élő vejed nem veszi át? Nem jutott eszébe ennél jobb reakció. Attól tartott, hogy a napjait mámorban töltő férfi túlságosan érzelmessé válik és ez csak felvezetése lesz annak, hogy valójában néhány vigasztaló szóra vágyik. Bertának pedig fogalma sem volt arról, tudna-e bármilyen mivel szolgálni. Stange megrázta a fejét. Nem ért hozzá, mondta. Csak ketten voltak a hálószobában, mert Stange asszony minden alkalommal sírva fakadt, amikor a férje arról beszélt, mi lesz a halála után. Berta az ágy melletti széken ült. Stange nagy erőfeszítéssel több szünetet tartva beszélt. Stange asszony olyan érzékeny. Nekem viszont nincs sok időm hátra. És szeretném, ha rászánnánk néhány percet a praktikus dolgokra. a bólintott. Ez az ember egykor magas, jó kiállású férfiként lépett be a hentes üzletbe. Most sovány volt, szinte összeaszott. A szobát pedig betöltötte a betegség áporodott szaga. Sztánge hangja megváltozott, amikor azt mondta, hogy az üzlet akar beszélni. Látom magam előtt, ahogy a csupa szív Torgerson kisasszony és az agilis, mindig tetrekész, Brumenes kisasszony behunyta a szemét, mintha nem akarná tudni, ha Berta nem értene vele egyet. Üzlettársakká válnak. Torgerson... És brumenesz, mondta. Nem mondott többet, csak gyorsan lélegzett. Csukott szemmel várta a választ. Ami, ahogy Berta megértette, akár a hálát, akár az elutasítást is magába foglalhatta. Nem volt pénze arra, hogy átvegyen egy boltot. Épp csak betöltötte a huszonkettőt. Eladói fizetéssel rendelkezett és jóval pessimistább volt a csodákkal kapcsolatban, mint Stange asszony. Ugyanakkor ismerte hána álmát, aki tulajdonosként szeretne vezetni egy üzletet, és nincs joga megfosztani ettől anélkül, hogy legalább fontolóra ne vennék az elképzelést. Képtelen volt válaszolni a férfinak. Helyette azt mondta, hogy a lenti üzlet olyan, mint egy egyedülálló, csodálatos világ hogy hálás, amiért annak idején nekiadta az állást, és biztosan megoldódik majd a helyzet. Stánge ekkor csillogó és fáradt szemmel Bertára nézett. Ivott néhány korty vizet, mindkét kezével tartania kellett a poharat, nehogy kilöttyintse. Aztán lassú mozdulattal visszatette az éjeli szekrényre. – Most jól figyelj rám, Berta – mondta. Egy ideje elhagyták a körülményes magázódást, de Stange mindig Torgerson kisasszonynak szólította odalent a boltban. Az idős férfi összekulcsolta a kezét a takaró fölött. Kézfejének bőre vékony és ráncos volt, tele apró véraláfutásokkal. aláfutásokkal. Olcsó kölcsönt intéztem, és egy méltányos tulajdon átruházást. Az egyetlen, amit szeretnék, hogy a bolt tovább működjön, hogy ti vegyétek át, és hogy Renault a házban lakhasson, ha úgy kívánja. Valószínűleg azt választja majd, hogy a családjához költözik Sküdenes home-ba, de azt akarom, hogy legyen lehetősége itt maradni. Berta a blúza gallériához kapott, hogy levegőhöz jusson. Tényleg megtörténhet mindez. Azután bólintott. Hosszú szünet után Stange így szólt. Brumenes kisasszony. Igen? Ő egy hajó, amely hasítja a hullámokat.